chiar în acest moment încete momentul liturgic special de care vă vorbeam Vom ține la curent în continuare. Mulțumim, Cornel. Stimați ascultători, a fost în direct de la Aeroportul Internațional al în salonul oficial, acolo unde în aceste momente are loc o rânduială liturgică specială, o slujbă specială pentru întâmpinarea icoanelor sfinților împărați Constantin și Elena cu părticele din cinstitul lemn al Sfintei Cruci din moaștele Sfintei împărătese Elena și e icoanei Sfântului împărat Constantin cel Mare. Ele sunt aduse din Grecia, după cum am văzut, de o delega. Delegație condusă de Înalt Presfințitul Părinte Dionisie de Corint. Delegația Patriarhiei Române este condusă de Înalt Presfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul și Delegatul prefericitului Părinte Patriarh Daniel. Alături de Înalt presenția sa se află și Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. După acest moment de la aeroport, delegația din Grecia va sosi la... Catedrala Patriarhală, la baza Colinei Patriarhiei, acolo unde după cum vă spuneam ceva mai devreme se vor întâlni cu cele două procesiuni care vin pe de o parte cea cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, crotitorul Bucureștilor, de la Catedrala Patriarhală și cealaltă cu moștele Sfântului Mare Mucenic Artemie, care vor sosi de la Catedrala Sfântul Spiridon Nou Paraclis Patriarhal. Vă vom ține la curent, vom avea relatări indirect de la toate aceste momente. 24-29 octombrie 2013 La sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou Sunt aduse din Grecia icoana făcătoare de minuni a Sfintei Împărătese Elena În care se păstrează părticele din cinstitul lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei precum și icoana istorică a Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Patriarhia Română, la această sărbătoare.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 Cuvios Dimitrie cel Nou Bucurie a credincioșilor de pretutindeni. 24-29 octombrie 2013 C organizate cu prilejul sărbătorii prilejul Sfântului Cuvios Dimitrie, cel nou crotitorul Bucureștilor, va fi prezent și Mitropolitul Corintului, în alt preasfințitul părinte Dionisie, este cel care aduce la București icoana făcătoare de minuni a Sfinților Împărați Constantin și Elena, care se păstrează părticele din cinstitul lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei Elena, precum și icoana Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Ierarhul grec nu se află la prima vizită în țara noastră, tot anul acesta a participat în ziua de două 21 mai, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena la Hramul Istoric al Catedralei Patriarhale. De asemenea, anul trecut, Metropolitul Corintului a dus la Galați moaștele Sfântului Patapie cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei. Despre programul vizitei în altprea sințitului Părinte Mitropolit Dionisie ne-a vorbit Părintele Consilier Patriarhal Michael Tita. Pe lângă faptul că va participa, desigur, la Sfântul Liturgie. va oficia Sfânta Liturghie în ziua de 26, în ziua de prăzmirea Sfântului Mare Măcenic Dimitrie, izvorătorul de mir, și apoi în ziua de 27, la sărbătoarea Hramului Catedrale Patriarhale, Sfântul Cuvios Dimitrie, cel nou creator Bucureștilor. Va mai vizita și unele biserici și mănăstiri din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, e vorba despre mănăstiri din București, dar va fi și o vizită la mănăstirea Caraiban. Desigur, și alte activități care vor întregi acest program, care crede noi că va fi nu doar uh, o vizită, ci mai degrabă un pelerinaj însoțind, în Simțitul preasfințitul Dionisie, însoțind aceste odoare sinte aceste icoane și aceste părticele din cistitul lena sfinte al Sfintei Cruși, al să Elena. Am ascultat pe părintele consilier patriarhal Michael Tita de la sectorul relații bisericești interreligioase și comunități bisericești externe al Patriarhiei Române. În altă simțitul părinte mitropolit Dionisie, după cum ne-a relatat uh, diaconul Cornel Nache, uh, se a ajuns deja la, cu, împreună cu delegația din Grecia la aeroportul internațional Anricoande, de unde va veni către centrul Bucureștiului, la colina Patriarhiei, acolo unde, la baza dealului, la crucea din piatră de la baza colinei Patriarhiei se va întâlni cu celelalte două procesiuni care, vă spuneam, vor aduce moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel nou și moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie, după care în procesiune se va urca spre Catedrala Patriarhală. Vom transmite în direct și vom avea relatări de la toate aceste momente pe care le-am menționat. Patriarhia Română la această sărbătoare 24-29 octombrie 2013 Cinstirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Veniți că și să răudăm viața cea bună și bineplăcută lui Dumnezeu. They will a Bisericii Ortodoxe din Grecia care aduce, va aduce din Mitropolia de Corint icoanele Sfinților Împărați Constantin și Elena și a Sfântului Împărat Constantin cel Mare prima dintre ele în care se păstrează părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei Împărătese Elena va fi adusă la Catedrala Patriarhală de la Biserica Sfântul Nicolae Aidonion din Mitropolia Greacă de Corint Mai multe detalii aflăm tot de la Părintele Consilier Patriarhal Michael Tita Sfintele maștale ale Sfintei, întocmai cu apostole Elena din Anasis, precum și două operițele din Cinstitul Lemna al Sfintei Cruci, sunt păstrate din anul 1987 în biserica Sfântul Nicolae Aidonion din Sfânta Mitropolie de Corint. Au fost aduse acolo de către părintele econom Dimitrie Zusia și dărit o dată cu asumarea îndatorilor sale de preot slujitor la această parohie în anul 1987. Sfintele Moaște, precum și cele două particule din cinstitul lemn al Sfintei Cruci, au fost primite de către părintele Dimitrie în ziua erotoniei sale de la înaintașul său, părintele Spiridon preot slujitor la o parohie închinată preasfinite trăimi din localitatea Ghimnu și păstrate de către Părintele Sfidon ca o moștenire sfântă într-o oraclă de mici dimensiuni, alături de moaștere altor sfinți, primite de către acesta de la doi ieromonahii Natanel și Arsenie, viețuitori ai Mănăstirii Maicii Domnului, faneromeni din Argolidos. Astăzi, Sfintele Maște sunt păstrate în Biserica Sfântului Nicolae, din localitatea Idonion, fiind aduse spre închinare în fiecare an, cu ocazia, desigur, a Hramului Bisericii care se Sfântului Împărat Constantin și Elena în ziua de 21 mai. Icona Sfântului Împărat Constantin cel Mare, care va fi adusă la București, se păstrează în Muzeul Bisericesc al Mitropoliei de Corint, a mai spus Părintele Consilier Michael Tita. Icoana făcătoare de a Sfântului imperat Constantin cel Mare este pictată cândva în secolele 15 16. Această icoană provine de la schitul Sfântul Constantin din Gelinii, Corint, un schit aflat deasupra golfului Corint, săpat într-o stâncă și care datează de la anul 1011. Datorită vitregilor vremii, această icoană a fost în cele din urmă luată din acest lăcaj de cult și păstrată, cum spuneam, în Muzeul Bisericesc al Mitropoliei de Corint. Conform tradiție, icoana ar proveni de la Constantinopol, împreună cu alte icoane și o doare sfinte. Această icoană a Sfântului Constantin cel Mare are o anumită particularitate în sensul că, în icoană, Sfântul Constantin este înfățișat călare, într-o stare de contemplare, îmbrăcat în straie imperiale și privește spre inscripția luminoasă de pe cruce in Hoxino vinces, deci în tutonica, în varianta greacă, care înseamnă în acest semn de vei învinge. ne trimite cu gândul în urmă cu 1701 ani, 28 octombrie 312, când Sfântul Constantin a câștigat lupta de la podul vulturului. Și a avut această viziune, această arătare de pe cerc, a crucii luminoase și inscripția în acest semn de invinge. A fost părintele consilier patriarhal Michael Tita de la sectorul relației bisericești și interreligioase al Patriarhiei Române. E ajutorul familiei mele și m-a ajutat și am venit an la rând. Cine vine cu credință aici, merge mai departe fără griși, fără... Dumnezeu ne ajută. Cei ce devin închinători la locurile sfinte din Biblie sau la moaștele sfinților sau la icoane sfinte făcătoare de minuni, fac aceasta pentru a mulțumi lui Dumnezeu. Mai întâi, le-a dat viață și sănătate. Că i-a ajutat să treacă prin necazuri, prin suferință, prin încercări. stim Sfinții lui Dumnezeu cu bucurie și solemnitate. Felerinajul este o ofrandă a recunoștinței, o jerfă bineprimită de Dumnezeu pentru că este făcută din iubire față de Dumnezeu, care răspuns al nostru la iubirea Lui. 24-29 octombrie 2013 Belerinaj la moaștele Sfinților lui Dumnezeu Împărații Constantin și Elena Sfântul Mare Mucenic Artemie și Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor Fiecare an cu prilejul Hramului Catedralei Patriarhale, programul liturgic va fi unul special. Sfintele slujbe vor fi oficiate pe un podium în vecinătatea cașului de cult. Pe multa mănunte aflăm de la precuviosul Părinte Arhimandrit, Timoteia Ioanei, mare ecleziar al Catedralei Patriarhale. În toată această perioadă vom săvârși seara slujbe de priveghere începând cu orele 18 și dimineața Sfânta Liturghie, liturghii arherești, mai ales cele două din uh, zilele de 26, respectiv 27 octombrie, slujbe la care invităm cu toată inima pe credincioșii din București și nu doar pe ei, pe cei din țară care doresc să-i cinstească pe Sfinț, să le urmeze exemplu celor care au fost următori ai Mântuitorului prieteni casnicei lui pentru că rugăciunile lor sunt ca niște cupe de tămâie așa cum spune în cartea Apocalipsei la capitolul al cincilea înaintea tronului Mielului L-am ascultat pe precuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Ioanei, Mare al Catedralei Patriarhale și Exarhul Cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Faptele tale pe pământ, pildă ne-au rămas cuvioase, Părinte Dimitrie, ca urmând ție să slujim lui Dumnezeu. Aștept să mă închila Sfântul Dimitrie. 24-29 octombrie 2013 Sărbătorile Sfântului Cuvios dimitie cel nou, ocrotitorul Bucureștilor. 10 și 57 de minute, ne apropiem acum de știrile orei 11. Vom continua viața bisericii, o ediție de astăzi, o emisiune specială dedicată pelerinajului Calea Sfinților, care astăzi. Pa aprilie, juii, începerea pelerinajului tradițional la sărbătoarea Sfântului Covios Dimitrie, cel nou ocrotitorul Bucureștilor. După știrile de la ora 11, vom reveni aici, pe frecvențele Radio Trinidad, în viața bisericii, cu relatări de la toate momentele procesiunii calea Sfinților, anume de la. Catedrala Patriarhale va pleca procesiunea cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou pe bulevardul Regina Maria către baza Dearului Patriarhiei. Apoi, de la Biserica Sfântul Spiridon Nou vor fi aduse în procesiune moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie. Cele două procesiuni se vor întâlni la Sfânta Cruce din Piatră de la baza Colinei Patriarhiei, unde va avea loc întâmpinarea delegației Bisericii Greciei condusă de înalt preasimțitul Părinte Dionisie, metropolitul Corintului, care va aduce cele două icoane făcătoare de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 4. Radio Trinitas Bună ziua! Pelerinajul Calea Sfinților va începe în scurt timp în București Cu această manifestare debutează sărbătorile închinate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou Pelerinajul pe străzile capitale începe din două locuri De la Catedrala Patriarhală și de la Biserica Sfântul Spiridon Nou Și se va încheia pe Colina Bucuriei Colegul nostru, Diaconul Mircea Toma, este pe dealul Patriarhiei Și ne spune cum se va desfășora procesiunea Bună ziua Mircea! De omarus, în urmă cu mai puțin de oră, icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena și icoana istorică a Sfântului Constantin cel Mare au ajuns în tara noastră pe aeroportul Otopeni Le-au fost aduse din Grecia de înalt preasfințitul Dionicie, mitropolitul Corintului. Sfintele icoane vor ajunge la baza Colinei Bucuriei în mai puțin de o jumătate de oră, unde se vor întâlni cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Artemie. Moaștele obroditorului Bucureștilor vor fi duse în procesiune de la Catedrala Patriarhală pe Bulevardul Regina Maria, iar cele ale Sfântului Artenie de la Biserica Sfântul Spiridon Nou. De la baza dealului, Sfântele Moaște și icoanele aduse din Grecia vor fi duse în procesiune pe podimul amenajat lângă catedrală, unde vor fi întâmpinate de vreaperegidul Părinte Patriarh Daniel, apoi vor fi așezate spre închinare în baldachinul de pe colina Patriarhiei, unde vor rămâne până marți. Mulțumim, Mircea. Continuăm știrile. Circulația rutieră va fi restricționată în zona dealului patriarhiei cu prilejul desfășurării procesiunii calea sfinților. Măsurile sunt instituite de Brigata Rutieră de Poliție București. Aflăm de la comisarul șef Iulian Marinescu. Vom avea restricții de circulație pe traseele de deplasare de la Sfântul Spiridon, precum și în zona Patriarhiei. Vom avea un dispozitiv flexibil ca să putem asigura tot ce înseamnă fluența traficului în această zonă, având în vedere faptul că foarte mulți vor veni și din afara localității, nu numai din București. Comisarul șef de poliție Ilian Marinescu, șeful serviciului operațional al Direcției Generale de Poliție a municipiului București. La final, datele meteo, vremea se va menține frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil cu norări temporare în sud și est. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la înălții mari local în Banat și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 26 de grade. În capitală, vremea va fi frumoasă cu cer variabil, vântul va sufla slab, iar maxima zilei va fi de 20 de grade Celsius. Acestea au fost la ore 11, sunt Marius Constantinescu Vă mulțumesc pentru atenție i 16 Dimitrie cel nou, ocrotitorul Bucureștilor. Joi, 24 octombrie 2013. Procesiunea Calea sinților în direct la Radio Trinitas. Pentru 2013. Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou Radio Trinitas transmite în direct cele mai importante momente ale sărbătorii din capitala României Slujbele de la Catedrala Patriarhală, relatări de la principalele evenimente, interviuri și gânduri ale celor veniți să mărturisească tristețile și bucuriile lor Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Fiți alături de noi. Bucurați-vă împreună cu noi. Radio Trinitas, un radio pentru sufletul dumneavoastră. Aici la Radio Trinita să încercăm astăzi să vă facem părtași evenimentelor de bucurie, evenimentelor de sărbătoare care încep astăzi în capitală, prilejite de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie, cel nou ocrotitorul Bucureștilor. Procesiunea Calea Sfinților a început, putem spune, pentru că așa ne-a spus ceva mai devreme colegul nostru Aurel Moisiu, care se află acum alături de noi. Bună dimineața, Aurel! Salut bună, Părinte, Bună ziua, stimați ascultători! Așa este... Sărbătoarea Bucureștilor a început deja de aici, de la Patriarhie, prin procesiunea organizată Calea Sfinților. Cu câteva momente înainte, maștile Sfântului Cuvios Dimitrie din Catedrala Patriarhală au pornit spre baza dealului Patriarhiei au coborât pe strada Patriarhiei, după zare, au intrat pe Burevardul Sfânta Maria, iar acum în sunet de facă și al cântorilor închinate Sfântului Cubios Dimitrie, ne îndreptăm spre baza dealului Patriarhiei. Pot să spun că la procesiune participă foarte mult preoți din Protoieriile 1, 2, Capitală și Iulcăl Sud, elevele seminarului teologic, școlii teologice de la Mănăstirea Pasărea, ai Facultății de Teologie Elezi, ai Seminarului Teologic Nippon Metropolitul din București și, nu în ultimul rând, sute de credincioși care au venit să însoțească Racla cu Sfintele Moastre ale Sfântului Cuvios Dimitrie. Trebuie să mai spunem ascultătorul nostru câteva lucruri despre Moastrele Sfântului Dimitrie. Ele se află în Catedrala Patriarhală din, anul, din 13 iulie 1774 menționăm faptul că Sfântul Cuvios Dimitrie a fost adus în Catedrala Parviarhală de Mitropolitul Grigorie al II-lea și a fost adus din satul Basarab din dreapta Dunării. Așadar, procesiunea cu Sfintele Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie se apropie în acest moment spre baza de alului înconjurat de numeroși vintrași care așteaptă atât pe o parte a Bulevardului Regina Maria, cât și pe cealaltă parte pentru a arăta eclavia care o aduc în aceste zile Sfântului Cuvios Dimitri, și implicita a veniți din aparatării. Îți mulțumesc foarte mult, Aurel, așadar, stimați ascultători, procesiunea Calea Sfinților a început cu procesiunea cu maștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, care au fost scoase din Catedrala Patriarhală și sunt purtate acum, iată, pe Bulevardul Regina Maria, îndreptându-se către baza colinei Patriarhiei, unde va avea loc întâmpinarea delegației din Grecia, care va aduce cele două sfinte icoane, despre care vom mai vorbi în câteva minute. Așteptăm și noi mai bine, schimbare în bine, așteptăm și noi pace și liniște, să fii și sănătate la omenire. E ajutorul familiei mele și m-a ajutat și am venit pan la rând și asta m-a ajutat. Prin credința lor satornică și prin viața lor sfântă, toți sfinții sunt prieteni a Lui Hristos, învățători și rugători ai Bisericii pentru mântuirea oamenilor. Sărbătorile Sfântului Cuvios, Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Se cerem ajutorul lor ca să ne întărim în credință. Joi 24 octombrie 2013. să rugăm să ne sănătate și ajutor în viață. Procesiunea Calea Sfinților, în direct la Radio Trinitas. Și să reverse în sufletele noastre pacea și bucuria preasfintei trăimii. Cele două procesiuni cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie, cel nou crotitorul Bucureștilor și cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie, care vor porni în scurt timp de la Biserica Sfântul Spiridon Nou, se vor întâlni la baza colinei patriarhiei cu delegația bisericii din Grecia, care va aduce cele două icoane făcătoare de minuni, despre care îl rugăm acum pe diaconul Cornele Nache să ne spună mai multe amănunte, dar și despre uh, procesiunea care dar și despre evenimentul de la aeroportul Anricoand, acolo unde au a fost în urmă cu puțin timp. Bună din nou, ascultători, aici la salonul oficial al aeroportului internațional la Ricoanda, tocmai s-a încheiat în urmă cu puține momente acest a, susba specială săvârșită cu prilejul întâmpinării delegației din Grecia, pe cu un alt preasfințitul micropolit. Bionistie de Corint uh, au uh, urmat uh, cuvântările, cuvântările, uh, în primul rând, uh, cuvântul de întâlnare răspite în altă Sfințitul Părinței Mitropolitul Nifona, Episcopul Târgoviștei, delegatul Trafericitului parinte uh, Patriarhul Daniel, în altă sa, i a iaurat uh, în asul lui oaspete grec buntenit în uh, în România și în Biserica Ortodoxă Română, și a apreciat uh, uh, venirea în al Re Sfintei sale, împreună cu uh, Ipoana Sfinților Împărați Constantin și Elena, cu părticele din Institutul Lemn al Sfintei Cruci și din Maștile Sfinte împărătați Elena, dar și cu Ipoana Păcătoare de Linoni al Sfântului Împărați Constantin cel Mare. Reprezintă o mare bucurie în contextul uh, sărbătorilor uh, care încep astăzi în cinstea Sfântului Cuvios, Dimitrie cel Nou, oprotitorul Bucureștilor. În alta reprezentantă a arătat faptul că Sfinții au această uh, menire de a uh, săvârși sau de a strânge uh, cumva comuniunea între popoare de care avem mare nevoie în uh, perioada de criză în cazul nostru, această comuniune și dragoste frătească se manifestă între poporul român și poporul grec. De asemenea, în altrescintitul mitropolit în Dionisie s-a arătat încântat de faptul că a ajuns pe pământ românesc și în contextul acestor manifestări. În alt s-a a vorbit despre, despre cele două icoane și împreună cu Sfintele Odoare pe care uh, le-a adus uh, respectiv uh, icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena în care se păstrează uh, particele uh, din uh, cinstitul lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei Împărateze Elena. Uh, aceste... Sfinte moaște um, se găseau într-o mică parosie din Mitropolia de Corint, a spus un alt prea sa um, și împreună cu um, particelele din cinstitul lemn al Sfintei Cruci um, au fost așezate în această icoană Sfinților împarații pentru această ocazie al venirii în România, de asemenea icoana istorică a Sfântului Împărat Constantin cel Mare icoana făcătoare de minuni se crede potrivit unei tradiții a spus un altă răsfinția sa provine din Constantinopol a fost adusă în Micropolia de Corint după anul 1700 și păstrată într-o mănăstire, schitul Sfântului Constantin, de fapt, din Gelinii, Corint, săpat într-o peșteră, în acest moment, în prezent, de fapt, Icoana se păstrează pe Muzeul Bisericest al Sfintei Mitropolit de Corint, în contextul în care schitul a fost părăsit în ultima vreme din cauza vremurilor grele din ultimele decenii întâmpinate acolo este o icoană în care spre zosebire de reprezentarea cu care ne-am obișnuit a Sfinților Împărați Constantin și Elena împreună, în aceeași Sfântul Constantin cel Mare apare înfățișat călare într-o stare de contemplare poartă stema imperială iar ochii sunt asintiți către inscripția luminoasă de pe cruce în tutonica sau in signo sinovinces în limba latină, uh, care ne, amintesc, uh, ne amintește de momentul trecut în urmă cu 1700 de ani, când Sfântul Împărat Constantin, înainte de lupta cu Maxențiu a avut această viziune, o cruce luminoasă pe cer, cu inscripția de care vă vorbeam, uh, prin acest semn de învinge și, de asemenea, a făcut în altă Sfinția sa o legătură cu prezența acestei icoane în mitropolie, cu faptul că mitropolia de Corint a fost înființată de uh, Sfântul Apostol uh, Pavel. A fost, uh, la sfârșit, un uh, scurt moment de, uh, de stindere, în sensul că în, în altă Sfințitul Micropolit uh, Nifon, a amintit de faptul că pe 26 octombrie întreaga Grecie va sărbători uh, ramul Sfântului uh, Mare mulțumit Dimitrie, zborătorul de mir Iar la București este sărbătorit în aceste zile În special pe 27 octombrie Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou În acest context, în altărăsintitul micropolitii Dionisie A arătat că numele său uh, uh, inițial a fost Dimitrie Și același, uh, iar membrii delegației care să numele lor este uh, tot Dimitrie. Vă spunam că în urmă cu uh, foarte puține momente uh, delegația Bisericii Ortodoxe Române și delegația Bisericii Ortodoxe a uh, Greciei au plecat de pe aeroportul Otopeni. În acest moment se îndreaptă spre Dealul Patriarhiei, spre Colina Bucuriei, unde va începe procesiunea. Uh, uh, unde va avea loc uh, întâmpinarea uh... Icuana Losa Cincalor Moște. Teodor. Îți mulțumim foarte mult. Stimați ascultători, a fost în direct de la Aeroportul Internațional Henri de Diaconul Cornel Enache, acolo unde a avut loc în urmă cu ceva vreme întâmpinarea oficială de către delegația bisericii noastre a înaltpreședinteului părinte Mitropolitan Dionisie de Corint și a uh, celor care îl însoțesc, uh, Metropolitul Dionisie de Corint care ne-a dus la București și va rămâne împreună cu noi în aceste zile. Uh, ne-a adus icoanele Sfinților Împărați Constantin și Elena cu părticele din lemnul Sfintei Cruci și din moștele Sfintei Elena și icoana aceea istorică a Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Ne îndreptăm atenția acum din nou către procesiunea care Sfinților care se desfășoară în București, în urmă, peste câteva momente, peste câteva minute va avea loc și momentul întâmpinării oficiale la colina Patriarhiei a celor două icoane aduse de delegația din Grecia după care toți pelerinii, clericii și toți pelerinii vor urca pe colina Patriarhiei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 stimați ascultători, într-o emisiune specială Viața Bisericii, aici pe frecvențele Radio Trinitas, transmitem în direct procesiunea a Calea Sfinților. Pe de o parte cu sunt Sfântului Cuvios Dimitrie, cel nou crotitorul Bucureștilor, așa după cum ceva mai devreme ne-a informat colegul nostru Aurel Moisiuc, dar și cu Maștele Sfântului Mare Mucenic Artemie, care procesiune care pornește de la Biserica Sfântul Spiridon Nou, paraclis patriarhal, acolo se află și colegul nostru, Victor Stoica. Bună ziua, Victor, bine ai venit în viața bisericii! Bine v-am găsit! Așa cum spune în urmă, cu puțin timp, la ora aproape 11:15 și 15 minute, Uh, au plecat de la Biserica Sfântului Spiridon Nou În procesiune Sfintele Maștele Sfântului Mare Mucinic Ardenie, Procesiunea trebuia să înceapă la ora 11 Am început uh, cu o mică, nu putem să-i spunem, întârziere Pentru că a plecat cu vreo 15 minute mai târziu Pentru a se întâlni, probabil, a se sincroniza cu cealaltă procesiune Cu procesiunea Căla Sfinților, dar și cu venirea delegației uh, din uh, Grecia au fost foarte mulți pelerini care au venit mult mai devreme de ora 11 la Biserica Spirit Spiridon Nou, unde au participat la Sfânta Liturghie, s-au închinat și au înălzat rugăciuni către Dumnezeu și către Sfântii Săi. Așa cum ne-au mărturitit, am vorbit deja cu mulți dintre, dintre ei, pelerinii s-au rugat pentru sănătatea lor, a familiilor, pentru liniște sufletească foarte mult, pentru mântuire, însă mai mulți decât atât mi-au spus că au venit doar ca să mulțumească deja te recunoștință, te mulțumesc că bunul Dumnezeu și Sfinților săi pentru binefacerile primite. Despre Sfântul Mare Mugenic Artemie trebuie să știți că a fost general în armata Sfântului Împărat Constantin cel Mare, iar maștere sale se află în mod obișnuit la Mănăstirea Călburușani din apropierea Bucureștilor. În acest moment procesiunea s-a oprit, pe cântă, sunt studenții ai Facultății de Teologie Sfântului Pătriarcul din București, dar și ele seminariști iar uh, revenim la pelerinaj care, vă spuneam, a început uh, în urmă cu puțin timp acesta este planificat să ajungă la ora 11:30 și 30 de minute la crucea din piatră de la baza colinei linei însă va ajunge uh, cu Așa întârziere de 15 minute, adică probabil undeva în jurul orei 11 și 45 de minute. mulțumim, Victor. A fost în direct colegul nostru Victor Stoica de la Biserica Sfântul Spiridon Nou, paraclis Patriarhal. Locul de unde a pornit procesiunea cu moaștere Sfântului Mare Mucenic Artemie, Mo moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie Au fost duse acolo pentru o păstrare Pentru acest moment al procesiunii Ele vor fi duse împreună cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie Cel nou și cu cele două icoane făcătoare de minuni Aduse de înalt presințitul părinte mitropolit Dionisie de Corint, Și așezate ceva mai târziu în baldachinul special amenajat Locul unde în următoarele zile credincioșii le vor putea venera voi te fericite cu tot felul de chinuri, ca un tare diamant, ai rușina pe apostatul, că de piatră mare fiind zrobit pentru piatra Hristos și răniți nu uitați slavei dați like, să lăsați să Iulian Apostatul, împăratul care s-a depădat de Hristos, se poarte război cu Persii, a chemat în Antiohia pe toți generalii, și deci și pe ducele Egiptului sau cărămânitorul Egiptului, pe generalul Artemie. Acesta l-a mustrat pe împărat pentru că prigonește pe creștini și se lește să se lepte de leaptă credință. Nevoindu-te, fericite, cu tot felul de chimuri, ca un tare diamant ai rușinat pe apostatul. Că de piatră mare fiind zdrobit pentru piatra Hristos și rănit fiind, ai primit cununa slavei, mare mucenice Artemie, slavă celui ce ți-a dat ție putere. Slavă celui ce te-a încumunat pe tine. Slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tăpăduiri. E în cele de urmă, împăratul Iulian a porucit să-i se să taie capul Sfântului Arteme. Și așa a trecut la cele veșnice și a primit luna mucenicii în ziua de 20 octombrie anul 362. Portatorul de chinuri al Lui Hristos, Vrădnicule de laudă, Te lăudăm cinstindu-ți pătimirile, Că ne izbăvești pururi de primeștii prin rugăciunile tale. Și acum te rugăm să îndepartezi toată boala și suferința de la noi, Ca să-ți strigăm ție, Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie, Sfântul teme se bucură de o cinstire deosebită în întreaga istorie a creștinismului care a urmat, și anume moașterii lui a fost duse la Constantinopol, în biserica Sfântul Ioan Botezătorul Oxia, unde a săvârșit o mulțime de minuni, peste 40 de minuni săvârșite de el, se cunosc, și mai ales vindecări de boli. Cu adevărat lucruri prea minunate ai săvârșit în viață și după moarte, într-o tot fericite, vindecând borile cumplite ale celor ce cu credință alargă la tine pururea cinstită Artemie și strigă lui Dumnezeu, Aliluia! Sfântul Mare Mucinic Artemie a fost general în armata Sfântului Împărat Constantin cel Mare a fost apropiat lui, a fost lângă împărat, când împăratul a văzut pe cer, în lumină, semnul Sfintei Cruci și cuvintele în acest semn vei văzând Văzându-ți vitejia și cinstirea ta către Domnul Sfânt de Artemie, Marele împărat Constantin închip cu cuvenit te ampodobit cu strălucită vrednicie, întru care, slujind cu credință, strigai cu bucurie, Aliluia. Sfântul Mare Mucinic Artemie, ca general credincios și viteaz și fidel, a însoțit pe Sfânta Împărăteasă Elena la Ierusalim și el a văzut cu ochii lui cum a fost găsit lemnul Sfintei Cruci, pe care Hristos Domnul a fost răstignit. Înțelegând Sfânta Elena că tu, fericită Artemie, ai râvnă dumnezeiască, te-a luat cu bunăvoință însoțitor spre aflarea crucii. Pentru aceasta, împlinindu-și dorirea, striga împreună cu tine. Aliluia! Sfinții sunt pentru noi ururile a vii, chiar dacă au fost uciși atunci când au fost martirizați. Sunt vii pentru că l-au iubit pe Dumnezeu cel veșnic viu Și El îi face minunați și prin puterea Lui moașterii lor Fac minuni și ajută pe cei care cer cu credință puternică ajutorul Dumnezeu 24-29 octombrie 2013 Mașterul Sfântului Mare Mucenic Vindecător de Boli Artemie. La Catedrala Patriarhală. <truzări> Procesiunea Calea Sfinților, stimați ascultători, a fost alcătuită din trei momente, am putea spune, anume procesiunea cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie, cel nou, procesiunea cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie, întâmpinarea oficială la aeroportul Henri a delegației din Grecia, iar acum întâmpinarea și momentul întâlnirii de la crucea din piatră de la baza colinei Patriarhiei, acolo unde se află colegul nostru Aurel Moisiuc Bine a revenit în viața bisericii! Bună ziua, bine, bine v-am găsit! Chiar în acest moment, aici, la baza dealului parviarhiei, a avut loc, sau are loc în acest moment, întâmpinarea icoanelor Sfinților Împărați Constantin și Elena, cu părbicile din cinstitul Len al Sfintei Cruci și din moaștrile Sfintei Împărătești Elena, precum și a delegații însoțite de, din, însoțitoare din Grecia, condusă de... În alt preasfințitul Dionisie de Corint, iar din partea bisericii ortodoxe române, ierarhii care l-au primit pe În alt preasfințitul Dionisie la aeroport, ne aici pe În alt preasfințitul Nifon, arhipiscopul Fergoviștei și pe preasfințitul Siluan, episcopul românilor din Ungaria. În acest moment, Atât delegația din Grecia cât și credincioșii care au așteptat aici la baza dealului Patriarhiei urcă împreună în sunetul cântărilor închinate Sfântului Dimitrie către dealul Patriarhiei unde vor fi așteptate de stătătorul Bisericii Ortodoxe Române. Aurel, îți mulțumim foarte mult, stimați ascultători. Așadar și ultimul moment din procesiunea Calea Sfinților a avut loc. Acum, în aceste momente, pe colina Patriarhiei urcă moștele Sfântului Cuvios Dimitrie, cel nou sunt purtate de asemenea moștele Sfântului Mare Mucenic Artemie și de asemenea delegația din Grecia care a adus cele două icoane făcătoare de minuni, a Sfinților Împărați Constantin și Elena cu porticele din lemnul Sfintei Cruci și a Sfântului Împărat Constantin cel Mare ele sunt duse în aceste momente către Catedrala patriarhală acolo unde vor fi întâmpinate de, Preasinț... de Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, după care vor fi așezate după momentul liturgic oficial și mesajele oficiale de întâmpinare din partea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel și cel de răspuns al Înalt-Presințitului Părinte Mitropolit Dionisie, vor fi așezate în baldachinul special amenajat ca în fiecare an, acolo unde are loc pelerinajul tradițional, acolo unde credincioșii pelerini vin anual pentru a venera Sfintele Moaște. Într-o tine, Părinte, cu o sârtie s-a mântuit după chip. Într-o tine, Părinte, cu o s-a mântuit cel după chip. crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând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 Sfântului Covios Dimitrie cel Nou, bucurie a credincioșilor de pretutindeni. 24-29 octombrie 2013 Săvârșită în viață și după moarte, într-o tot fericite, vindecând borile cumplite ale celor ce cu credință alargă la tine pură cinstită Artemie și strigă lui Dumnezeu, Aliluia! Dorim ca pe lângă icoana păcătoare de minuni a Sfântului Constantin și icoana Sfintei Elena în care se află Părticele din lemnul Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei Elena Să aducem de sărbătoarea Hramului Mare al Catedralei patriarhală Și fragmentul din moaștele Sfântului Artemie de la mănăstirea Căldărușan 24-29 octombrie 2013 Moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie la Catedrala Patriarhală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 Suntem în Viața Bisericii, o ediție specială a emisiunii noastre dedicată astăzi procesiunii Calea Sfinților, cu moaștele Sfântului Covios Dimitrie, cel nou ale Sfântului Mare Mucenic Artemie și la care s-au adăugat cele două icoane făcătoare de minune aduse de delegația din Grecia, condusă de Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Dionisie de Corint. În aceste momente, credincioșii cât și uh, slujitorii bisericii urcă pe Colina Patriarhiei, acolo unde va avea loc uh, acel moment liturgic urmat de cuvânt. Oficiale din partea Prefericitului părinte patriarh Daniel, cuvântul de bun venit, cuvântul de întâmpinare, adresat uh, delegației din Grecia, dar și credincioșilor pelerini aici, pe colina Bucuriei, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, precum și cuvântul de răspuns al Înalt Frescântitului Părinte Dionisie de Corint, care anul acesta ne-a adus din Grecia, din Mitropolia de Corint, cele două icoane făcături, făcătoare de minuni despre care vă vorbeam ceva mai devreme. Ne pregătim acum pentru transmisiunea în direct a acestui moment liturgic, care va avea loc în incinta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 2013 Procesiunea Calea Sfinților În direct la Radio Trinitas Timpul glucită de pe celălalt. One El din ceoși au participat în această dimineață la București la Pelerinajul Calea Sfinților, un pelerinaj pe care l-am transmis în direct, vi l-am făcut și dumneavoastră cunoscut. Acesta a început din două locuri, de la Catedrala Patriarhală și de la Biserica Sfântul Spiridon Nou. Primul popoas a avut loc la baza Darului Patriarhiei, unde au fost aduse de la Catedrala Patriarhală moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie, de la Biserica Sfântul Spiridon Nou moaștele Sfântului Mucenic Artemie, iar din Grecia, icona Sfinților împăreați Constantin și Elena și icoana Sfântului lui Constantin cel Mare. Pelerinajul se încheie în aceste momente pe dealul Patriarhiei, unde prefericitul părinte Daniel, patriarhul bisericii noastre, le-a întâmpinat pe podiumul amenajat lângă catedrală. Bucuria participării credincioșilor la procesiune este nemărginită. E, pentru prima oară în viața mea, până la vârsta de aproape 70 de ani, 69 de ani, când văd asemenea procesiune cu atâți preoți este un lucru extraordinar. Frumos, frumos, foarte frumos, foarte frumos. N-am participat niciodată la așa, dar acum este foarte frumos. Eu consider că sfinții, sărbătorile acestea, trebuie. Să le simtă omul sufletului, să le trăiască, dacă nu le trăiește. Foarte bine, a fost și anul trecut pe calea sfinților. Te simți în altă dimensiune. Vocile credincioșilor pelerini participanți la procesiunea Calea Sfinților, o procesiune care deschide oficial sărbătorile închinate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Transmitem acum în direct de pe podiumul din Incinta Catedralei Patriarhale. E Simon, ando de ai, che on. Ai, oh. și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preafericitul Părintele nostru, Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Mânteniei și Dobrogei, Locsitor al Tronului, Cezarei, Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pentru un alt preasinsitul de părinte Dionisie, Mitropolitul Corintului pentru un preasfințiții și preasfințiții părinți membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care sunt de față la această Sfântă Slujbă pentru sănătatea și mântuirea. Ciosul, poporul român de pretutindeni și pentru poporul grec, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. No. toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept măritorii creștini pentru sănătatea și mântuirea lor. O, φιλαanthropy σεως ιπαρχης και σε την δόξα να ναเปμμεν το πατρί και το υιός και το ἁγίο πνεῦμα νίνκει αίμ Και, και του σεώνα στον αἰώνο Cie hristos e Dumnezeule ne nedejdea noastră slavăție. Slavă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veșilor au este, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea fericiți părinte Patriar, bine cuvintea. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru lugăciune prea maici sale, puterea cinstite și de viață, făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților, mariților și tutoleudaților apostoli, ale sfântului Herar Nicolae, iar mirelor Licie, făcătorul de minuni, ale sfinților împărați tocmai cu apostolii cinstiti Constantin. Celena, ale Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou, cotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Artemie, ale Sfântului Mare Mucenic Areta, ale Sfinților Mucenici Valentin și Sebastiana, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeieștilor Părinților Achim și, și ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun, de oameni iubitori, o oprire, prea fericinii sale, prea fericinii nostru, Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei. Locțitor al tronului cezărei, capadociei și patriarhul bisericii ortodoxe române, Dă-i, Doamne, zile îndelungate și pune spărire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului tău Și încărmăirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuiti. să îl pasez și bună sporire în dreapta a cuvântului adevărului tău și încârmoirea turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii și îl păzește într-o mulți ani taieti, mulți ani trăiască Din Sfințiilor și preasfințiilor părinți care sunt de față, dă le Doamne sire îndelungate și bune sporire în dreapta, propovăduirea cuvântului adevărului tău și în cărmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și păzește într-o mulețată în să Praise the blue. Tinteni și poporului grec, conducătorilor țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarei de Hristos Armată, prea cu vioșilor și prea cu cernicilor părinți, și binecredincioșilor creștini care sunt de față la această sânte slujbă. le Doamne, zile îndelungate cu viață pașnică, sănătate și mântuire, și într-o toate bună sporire, el asupra vrăjmașilor Biruință și îi păzește într o multian. Mulți ani trăiască! Mul Rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoasă, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În al al preasfinția voastră, în al preasfințit de Părinte Mitropolit Dionisios, în al preasfințit și preasfințiți, Ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Preacuvioși, preacucenici, părinți, preacuvioasă, maici Iubiți credincioși pelerini Prezența în aceste zile de sărbătoare la București A unor sfinte, icoane și moaște Este o mare binecuvântare pentru noi toți Ierarhi, cler, monași, monahi, Credincioși pelerini din România și din străinătate Cu binecuvântarea lui Dumnezeu am primit aici, pe colina Bucuriei, două icoane din Grecia, prin bunăvoința în alprea Sfințitului Părinte Dionise, mitropolit de Corint, Sichion, Zemeno, Tarsos și Polifengos. <coughs> și anume, icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena, cu părticele din lemnul Sfintei Cruci și din măștile Sfintei Împărătese Elena și icoana făcătoare de minuni, a Sfântului Constantin cel Mare, dar și moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie, general al Sfântului Constantin cel Mare, aduse de la Mănăstirea Căldărușani. Alături de ele sunt așezate spre închinarea pelerinilor și moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, pentru a cărui sărbătoare au fost aduse Sfintele icoane și Sfintele moaște amintite aici. Sfinții împărați Constantin și Elena se bucură de o mare evlavie în Grecia și România, dar și în alte țări. Sfinții împărați au fost considerați întocmai cu apostolii și păstori, într-un sens mai larg, ca oprotitor și apărători ai creștinilor, luptători pentru unitatea credinței ortodoxe, și pentru unitatea Bisericii Lui Hristos. Ceea ce au făcut Sfinții Împărați pentru Biserică îi îndreptățește să primească titlul de întocmai cu apostolii sau egal în încinstirei cu apostolii, deoarece cuvântul apostol înseamnă trimis sau misionar. Mai mult, Sfântul Împărat Constantin a avut o chemare directă de la Dumnezeu, care i-a arătat în lumine pe cer semnul și puterea Sfintei Cruci, asemănându-se cu Sfântul Apostol Pavel, în ceea ce privește convertirea sa și multa sa dragoste față de Biserica lui Hristos. În iconografia ortodoxă, Sfinții Împărați Constantin și Elena au între ei așezată Sfânta Cruce, deoarece Sfântul Constantin a descoperit pe crucea pe cer în semn de lumină în anul 312, înaintea unei lupte împotriva lui Maxențiu, iar Sfânta Elena a descoperit în pământul Ierusalimului, în anul 326, crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Înțelegem astfel că Sfânta Cruce a lui Hristos leagă cerul și pământul în iubirea nesfârșită și nestrămutată a Sfintei trăimi. Înainte de Constantin cel Mare, împărații romani făgâni au dezlănțuit persecuții cumplite împotriva creștinilor timp de aproape 300 de ani. Sfântul Constantin este numit cel între împărați Apostolul Domnului pentru că luând chemare nu de la oameni ci de la Dumnezeu așa cum se spune într-o parul său a dat libertate bisericii și creștinilor prin decretul din anul 313, cunoscut în sub sumele de edictul de la Milano. Sfântul Constantin cel Mare rămâne în memoria via a Bisericii și ca apărător al credinței ortodoxe. El a convocat primul sinod ecumenic la Niceea în anul 325, care a stabilit adevărul de credință cu privire la Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Sfântul împărat Constantin a dat dreptul episcopilor și preoților în biserică de a elibera pe sclavi, de a proclama liberi. A dat legi în favoarea bolnavilor, văduvelor, orfanilor, săraților. A încriminat adulterul, avortul, tortura. Toate acestea erau legi de apărare a demnității umane. Deci la începutul secolului al IV-lea, Sfântul Constantin cel Mare a dat legi care au devenit apoi Patrimoniu spiritual al întregii umanități. Sfânta împărăteasă Elena reprezintă un model de mamă creștină, care crește copilul în credință și îl sfătuiește să facă binele, mai ales când ocupă funcții publice în alte. Din nefericire, astăzi acest model matern se confruntă cu o educație contrară creștinismului. De aceea, mamele trebuie să promoveze credința ortodoxă și valorile creștine, asemenea mamei Sfântului Constantin cel Mare. Sfântul Mare, mucinic Artemie, ale cărui moaște se află acum pe colina Bucuriei, a fost general și prieten al Sfântului Împărat Constantin cel Mare, dar și martor la toate marile înfăptuiri ale acestuia, Astfel, Sfântul Artemie a văzut pe cer semnul crucii în ajunul luptei de la podul vulturului din anul 312 și a însoțit-o pe Sfânta Elena în pelerinajul acestea în Țara Sfântă în anul 326, fiind de față la aflarea lemnului Sfintei Cruci. Apoi a fost numit guvernator al Egiptului în anul 360, unde a luptat împotriva idolatriei. Sfântul Ar Sfântului Artemiei s-a tăiat capul în anul 362 pentru că a avut îndrăzneala să-l pe împăratul Iulian Apostatul care se depădase de Hristos. Sfintele sale moaște au fost cinstite pentru darul minunat al temăduirii bolilor în diferitelor forme de hernie și varice. Astăzi, fragmente din moaștele sale se află la Mănăstirea Costa Monitu din Sfântul Munte Atos, dar și în, în România la Mănăstirea Căldărușan. Iubiți pelerini, Sfinții Constantin și Elena au fost trimiși de Dumnezeu să elibereze pe creștini de persecuții, să apere unitatea și învățătura de credință a Bisericii, să construiască mulțime de locașuri de cult în diferite părți ale Imperiului, și se ajute pe săraci, orfani, văduve, mai, pe, mai scurt spus, să facă roditoare Evanghelia lui Hristos în viața societății. La fel și Sfântul Mare Mucenic Arteme, general și prieten al Sfântului Împărat Constantin, nu a lăsat în credința în Hristos ci a dat mărturie vrenică de crezare în fața împăratului Iulian Apostatului iar pentru aceasta a fost pedepsit cu moarte prin decapitare. Acești sfinți au înțeles vremelnicia lor, vremelnica lor trecere prin această lume, drept un pelerinaj sau o călătorie spre patria cerească netrecătoare, o luptă prin, prin credință pentru a câștiga cheia care le-a deschis porțile împărăției cerurilor, în această lumină a vieții creștine trăite ca un permanent pelerinaj. Sfinți împărați Constantin și Elena, împreună cu Sfântul Artemie, sporesc în aceste zile bucuria tuturor pelerinilor care cinstesc Sfintelor icoane și moaște la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. În aceste zile de binecuvântare și de bucurie, pe care ni le oferă Hristos Domnul prin Sfinții Săi. Vă felicităm pe toți pentru venirea dumneavoastră la București și ne rugăm prea lui Dumnezeu să vă răsplătească evlavia și osteneala, râvna și dărnicia, cu darurile sale cele bogate și netrecătoare, cu sănătate și mântuire, cu pace și bucurie, cu ajutor în familia și în activitatea dumneavoastră, cu ani mulți și binecuvântați, pentru a sporim credință și în iubire frățească în sfințenie și fapte bune, spre slava preasfintei trăim, spre bucuria sfinților și spre dobândirea mântuirii Amin. Macariotate, <coughs> Patriarh a România, Arhiepiscope Bucureștiu, Μητροπολίτα Μοντένια και Δοβručας, και έξαρχε και σαριάς της Καπαδοκίας κύριε μου, κύριε Δανιήλ.